ita'alam shururi anfusina wa min sayiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa may yudlilihi fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du tajith al-awdit Falënderi mot i ënvetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa ta'ala. Ata e falënderojmë për ai ti falë dhe udhëzim e kërkojmë sallavatet dhe selamët për së ndjejtit më të mira, për pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira der në ditën e fundit të kësaj bote. Të nduroj vëzërt të pranimshëm gradualisht për po elan pas neve 1/3 në Ramazanit ku na shkoj shumë shpejt, kështu edhe shkon edhe pjesat tjetër, sikur që na e përmendi Allahu Gjellegjellohu këtë cilësi të këtëre ditve në Kur'an, ku tha Zotë i onë të barek e vëtjara, e jamen mahdudet, dit të nëmruara, dit të nëmruara. Realisht, të gjitha ditët janë të nëmruara, të Allahu Subhanehu vëtjara, mirë po këto ditët janë të nëmruara nga se, Vlera e ma dhe këtëre ditve E bënë që njërzit të ngutën sa ma shpejt me nëzan Nga vlera dhe dobia që janë në këtë dit dhe në këtë net Andaj e luqim Allah unë gjelluarë Që këtë dit që kaluan Zotit i këtë bo kabul për neve Ndërsa ditë që në kanë mbet Dytë të tretat tjera Allah unë e mundëson që ti mbushim me veprat të mira Me veprat të cilat bëhen të pranuarat e Zotit i onë të bareke vëtjala Për funduam në ligjeratën e kaluar, por të çeshurat dhe buzçeshjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe tham se ajo që ka nuk e kemi kallzuar nga a, të çeshurat e tij është shumë më e tepër se ajo që e treguam por shka këtë natyrës e kësaj cilësie të pejgamberit jon sallallahu alaihi wasallam e cila është gjing më të madhe tek ai pra shpesh ka buzçesh shpesh ka çeshur sallallahu alaihi wasallam Sot të ndalemi me lejnë Allahu Gjellegjelluhu Që të shohim njësisi tjetër të njërzorës të ti Të haleve të ti, të brengave të ti Dhe uh, gjithë shka që ka rrëthuar atë Do të shohim sot se si qanë të ajë Sallallahu aleyhisillim Dhe qka shka këton të qarjen të kaj Pro qka e ban të pengamberi në in tonë Sallallahu aleyhisillim Me kajt Pse kanë të aj E qarat të ndëruar gjëmëtli Me kajt Që i thejmë i neve Në g Populore, është begati e Allahu Gjellë Gjellalu është begati dhe mirësi e Zotit Pra me ta mundësu Zotit me kajt është begati e Allahu Subhanehu Vëtjara me të cilën lirohët njëriju nga bara e nga rkesave të cilat i e ton Dhe këte ka përmenda Allahu Gjellë Gjellalu në kontekst begatije Thotë Zotit jonë të bare kjo vëtjara në surën e nëgjëm Wa ennehu hua adhake wa ebke Dhe këte ka përmenda Allahu Gjellë Gjellalu Për Allahun xhel xelaluh është Allahu ai ësht i cili e ka bërë njeriu të çesh dhe e ka bërë të çaj. Pra Allahu xhelaluh përmend të çeshun si begati dhe përmend të çarrët si begati. Pra begatia e të çarrës ku është nga se e liron njeriu. Kur njeriu ka një mërzit të madh, një pikëllim të madh, një barr të madh dhe fillon me kajt, kjo e kajt me është një lloj kanali që dal loti dhe lirohet nga kjo barë e cila e mundon. Por këtë ashyë dietare të muslimanëve kanë thënë se të çajrat numërohen nga të mirat e Zotit, nga të mirat e Zotit. Dhe na shpesh arrij dëgjojmë njerëzit duke thënë mos çaj. Në realitet duhet të më dhanë mos umërzit e jo mos çaj, ngjashë mos çaj është mos më pas begati. Po ne edhe pse e diim se njerëzit doin më dhanë mos umërzit, por mos çaj o gabim. Qishtu të me thanë, musu piklo, nërsa me kajt, me kajt është mu liruë, kur njeri u qanë, lirojë, pro nuk i thujt njeri u të musu lirojë, pro liroju, qaj. Andaj shpesht në e gjemë se, pengamberi jo, sallallahu aleyhi sallem, e shprehte, apo e largonë të mërzine vetë me, me të qarë, dhe e shprehte kët, këtë të qarë, dhe nuk e pëshehte prej pre njezve. Thot i vën ka jim, el gjozije, rahimeullahu tjera. Sa i përket të qarave të pengaberit tonë Sallallahu aleyhi sallem Ato janë të një i tamë paralel Sikur të qeshurat e ti Ishte mesatar Në të qarë As nuk e qonë të zanin E as nuk Nzirte gjërat të, të liga nga të qarët Qfar kanë thanë? Thot i mënkaj i mëgjëzije Thot nuk ishte e qara e ti Me zana duke u përplase Duke boskena jo, Por qante si çantëm mbi brendizvet ç'i do ta shohim nga cilcimet e sahabeve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam thodi men qaim aljuzia mir po e çara e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ishte rjedhja e lutit duke u dëgjuar gumzhim nga brendia e tij sikur bletat bleta të kurbojnë edhe gremzat kurbana të xhurmën bashkarisht kështu dëgjoi prej brendisë së tij loti rrjedhte dhe asgjë tjetër Kjo ishte e qara për nga mberit sallallahu aleyhi sallem Pse qante, thot i mën kaim e gjëzije Qante herë për rahmet ndaj të vdekurit E herë qante nga friga që do t'i ndodhë pre skenave të këqia umetit Muhammedit sallallahu aleyhi sallem Pra qante se do ndodhë kjo fitne dhe kjo fitne dhe qante nga kjo Gjithashtu qante nga dhëmëshuria që kishte për njerëzi Për umetin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallem Çante nga frika për Allahut, nga frika për Allahun subhanahu wa taala, çante nga të dëgjuarit e Kur'anit, kur dëgjonte Kur'anin do ta shojm çante. Çante edhe nga malli, nga malli por dikan. Gjithashtu çante edhe nga dashuria, çante edhe nga madhërimi i dikujt. E kësu më radh dhe të gjitha këto ishin të çarat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu جل gjele جلاله ka vkur pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam njerëzit të tërë. A dhe thotë zotë i ongjële gjelalu Kull innama anë bësharun Mithlukum Thuaj o Muhammed Unë jam njeri si ju Unë jam njeri si ju Gjithashtë të dëllahu të bare kjo e tjala Kull subhanë rabbi Hel kuntu illa bësharar rësula Thuaj i madhës zotë i im A jam unë e tjetër pos I dërguar njeri I dërguar njeri Ka dhënë djetarët Allah u jelivara neqat hadis, neqat ayat la ban te çard neve se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çante sikur të gjithë njerëzit. Çante sikur të gjith të gjithë njerëzit. Ë ka ardhur në hadis nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ditën që i vdes djali Ibrahimit, erzohet djelli. Erzohet erzohet djelli dhe filoj njëzit me fol u ka ersu djeli për shkak se ka vdek djeli për nga mberi sallallahu alaihe sallam atëherë del para njëzve për nga mberi e falendoron allahun dhe thot o ju njërës djeli dhe hana janë prej ajeteve të zotit djeli dhe hana janë prej ajeteve të zotit ato nuk ersohan me vdekin e dikujna ato nuk ersohan me djeken e dikuina e as me lindjen e dikuina. Pra lindi kushaft des dikush ato janë ajetet e Allahut xhejel xjelalu. Ka thon dhe kur ti shihni rrësimet e këto re dyave, atë çfarë bëni? Ka thon fevza'u ila almasajid. Strehohuni në xhamia. Strehohuni në xhamia dhe lutni Allahun subhanehu subhanahu wa ta'ala. Kjo ka çirë gjërë nga ë uh, tradita e pejgamberit aleyhis sallatu was salam që nuk i ka lidh lëvizet në univers me dhimbje të veta, edhe psa jo ka qëllu datët saktuar, kur ka vdek djali vetë, e rësu nata. Parë me ndohë për shemblë, dikush pifamilarve me të vdek tyje, edhe qatë ditë ndohë për shemblë, rësimi dilin, i unë um dilit këtë drita. Parë me ndohë që këshin bo prej që, apëshe, se ka dhe kë, ja këshin nisë me kalëzuhë e legenda e kështë mëra. Dërsa pengamë samë pengamber ka qenë, djali ti, djali pengamberi, Dhe ka thonë se Dilli ka lidhje me vdekjen e djalit tëm. E ka e ka pastruimin e njerëzve, kjo skot boje që mos krijojnë njerëzit, që mos krijojnë njerëzit gjëra të cilat nuk janë të nuk janë të vërteta. Kanë ndëytarët e muslimanëve, nga Bejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, e marrim çfarë? E marrim edhe cilësinë të çarrut, sikur që e marrim cilësinë të çeshurit. Kanë ndëytarët, sikur që ka vënë Yezid ibn Meysara, ka thënë: "E çara o shtatlloje." Njeri kanë për shtat, për shtat arsye Arsye e parë ka dhënë prej gzimit Arsye e parë ka njeri prej gzimit Dhe loti delë kur gzimit e tepër i fuqishëm Dhe mba në menë organizmë që shtu ishtë i kryuar Që kur do që ka emocion të tepëruar Duhet me kryu kanal për me lirue Duhet me kryu kanal për me lirue Njeri kur ka gzim të fort i delë loti Ka dhënë edyta prej piklimit Për i mërzijës, i del loti Ka than, u el well, gjeza Ka than dhe i del loti kur Prej padurimit, kur mlejë dhët shumë E së në banë sabër t'i qka Loti e liron Ka than dhe e banë lotin edhe prej shtirmës Aktorë të ndryshëm Njerëzit që shtiren Eksumerat kishe për kajnë Kishe për mërzijit të tukëshirë filma Eksumerat kështiren lotet shtirme Apo, dhe ka njerëzit lezër Dhe ka njerëzit për shemë Allahu Gjeraj ka Ti përshemu ka njeri natyrshëm Thotë shirem une jam vjen me kajtja së në marona Ka njerëzi kajt duke u maru Sikur ti që i ka nërgjinal Nuk më nëshme e vëret Dhe kjo dhe që ka qenë nga, nga lojet e të qareve Dhe njeri ka në pridhim tës, pridhim tës trupit Ka në qatë shumrin Dhe disa së mundet më meduru Ata reka Për këtë asyje ka ardhë në Kur'an Dhe në hadith se banorët e gjenemit kajtë nga dhimbta e mëdha, nga dhimbta e mëdha çaj. Dhe njeriu çan edhe nga falënderimi. Çan edhe nga falënderimi, sikur që ka thënë nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, që ka çaj duke adhuruar Allahun nga falënderimi. Pra çat shumë ka çajit, pse duke e falendëruar Allahun për beqatiçkaja që ka dhënë Zoti i Madh te barekehu alajha dhe çan njeriu prej friqës së Allahut. Prej friqës së Allahu xhelalu ala dhe kjo e fundi dhe është fundi i vlezërosh, më e lëvdhruara për të gjithave. Me çohahet njeriu, sikur që ka thon pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, at njeri i cilëli, në dhomën e vet, i kujtohet Allahu dhe pitut të Zotit. Çan, kët njeriu nuk e gjej xhenemin. Nëse je vetë në shtëpi, jo kur je në publik, jo në xhami, jo në Facebook, në ale kamerë se më të mund të më bëj vetë. Jo, jo kështu, jo. Kur je vetë vet, kur kush nuk çaf, ti edhe zoti jot, as gruaja jote s'e di, as fëmitë tëu s'e di. T'i kujtohet Zoti mad, t'i kujton junatet tua. Kujtohet se si kimi dal përpara Zotit, ja nis me kajt, kët njerëi ka thënë mesëm Allahu nuk e djeg gjenë gjanë. Allahu nabiu fetër ya rabbul alamin. Dhe sicilivesh duhet me bë po ballogarime me vetveten e vet. Atara kujtojavë se lojita të, të kajt meve dhe kjo ka qen përshkrimi i të të çarrave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atara kur ka qojt pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam, ka qajën shumros, ndodhi për mënë ditë sa prej, ditë sa prej. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka qajë dhëz nga frika për Allahun. Dhe kjo është më e larta Të regon, mutarrif Ibn Abdillah Nga baba i vet Abdullah ibn Shikhir Thot radiallahu an Etejtu në nebije sallallahu a huve ju salli Wa li gjaufi hi e zizun Thot shkova të pengamës Dhe ishte duke u fal Ishte duke u fal Dhe vini rëve dhe sa shumë hadithe Shkova të pengamës të fal E la është pengamës të fal Hina e gjitha të fal E kjo shka do me thamë dhe zëtë se e falmia namazi kaqen skena më e përsilitur te pejgamberi alayhi salatu vesselam eneve trisna gje njerzit e gjejtat u kshit televizor dola e lasht u kshit televizor shkova e pa shajtore e lash ngjajtore doze kjo kit neve na pfshin por vezë dohet bej besimtarim u permisue çme e lante vlat te vet e pa ashtu fal e lasht u fal e lasht u lexo kur'an ka tu lexue diçka pre librave fetar e kështu mëna Robesimtari du të më gjinë në për situata ku Shiko, sahabu ka me, e pashtu fal Thot, Abdullahi më shëkhir Thot, e pashtu ke fal, bëngamber A.S. dhe në gjokësin E ti kishte Ezizun, ke ezizil Mirjell Si kur vala Kur vlon në Enën e cila o tu zishum Pra, këni pa uj Kër është në gjell edhe ka mri flaka Ajo i në djerë në farë gjurme Qa jo gjurma Ayash jo nuk ka e zon i madh. Asu go zon i ult. Por e bani farxhur me let. Kështu thot e kam ni pejgamberin Sallallahu Alaihi dhe Selam duke çajit nga friga e Bizotit. Nga friga e Bizotit. Pra çka vose kena? Sikuj thot, njer zona nuk nuk, këdi që nuk e di çka bën. Un nuk ka ka kështu pejgamberin. E ka marrë të mënajnë atë kur kaon hadith tjetër nga Aisha e mbante mbrenda pejgamberi jon Sallallahu Alaihi dhe Selam veç doni her kur mo e munte e çara. Gjithashtu ka ardhe transmitim nga pengamberi jon sallallahu aleyhi sallam Se e kanë par duke qajt pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam Ke ezizir rahamin el buke Sikur ajo gjurme e cila bëhet në mulli Ajo shtypja Kështu ka pos mrejnda pengamberi jon sallallahu aleyhi sallam Të regon kjo Pre hadizeve nga pengamberi ton Nga pengamberi jon a.s. Për frigën dhe respektin Qe ka pas pengamberi a.s. Për zotin e vetë A Al vëllaj është fatkeci Fatkeci është që ka për njërzve Endes i ka doj loti për Allah Ka kajtë për Situatat të në nëryshme Për vdekje, për smuje Për kështu me ratë mirë Po Allah ka njerëz Të cilët nuk kanë kajtë një herë për Allah Që me e dit ajë, që këtë herë këmë kajtë pitutus për, për zotit Lutë të Allahu me ta mundësumë me kajtë për frikë për, frik për Allahu gjele gjelalu Nuk ka diçka matë ranë të Allahu dhe matë letë të ti sot Se sa ti me dalë loti për hirtë të zotit subhanehu e tala Dhe nga friga e ti Dhe nga friga e ti Të regon, Enes ibnu Malik, radhi Allahu anë Thot, e mbajti një khudbe për nga mberi Johan sallallahu aleyhi sallim khutbë se skëshmë dojuar kurmë harrcja e ajo hutbë si ajo që rad thotë dhe tha pejgamberi jonis a selam në brenda hutbës në brenda këtij fjalimit tha sikur ju ta dini çka e di unë pra ju ka drejtuar sahabë ka thonë me ditë ju çka di unë po ju se ditë se pejgamberi sa më ka thotë po xhenetin gjenë me ka hip stat palci e ka poj ibrahim ka po melek ka po pi pi pi uh, fuqia e allahut që s'ka po kurkush Dhe ju ka thënë sahabëve, me, pa, me dit ju shka di une Qa kishë ndodhë, ka thënë shumë pak kishë i keshë Shumë pak kishë i keshë, ka thënë dhe kishë i qajtë shumë këtira, Dhe kishë i qajtë shumë, thëtë e nësim në melik Imbulluan sahabët ftyrat e tyre dhe filluan me qajtë me të madhe Imbulluan sahabët, këse arabët e dini, përdorin shamia, shimaha Ose atia është ashtu natyra e vendeve me pluhur dhe nxhat i madh këtu më radh, andaj Allahu xhël walaka përmend në Kur'an, "Sa'arabu ti pordorin teshat për t'u rrit nga nxhati." Anak, mashu mi kemi teshat për t'u rrit nga nga ftoftë, nga asatia është natyra më më e nxhet. Thotën edhe në Simun Malik, "I mbuluan fytyra shoktë pejgamberit aleyhis sallahu selam lehum khaninun dhe inzernin zanat e të çarave u nishin rreth prej Kjo dhe gjerë ka qenë e qara e pengamberi tonë sallallahu aleyhi wasellem Gjithashtu të regonë Aisha radiallahu anha Thot pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasellem uh, Flenë të natën dhe pastaj e dëgjonte e zanin e bilalit Radiallahu anë qohëj pastrohej Pastaj thot e shihja ujën dukera nga flokët dhe mjekra e ti Dil të falë të namazin Dhe e dhe gjoja të qarat e tina e dhe gjoja të qarat e tina qikodhe zes farpërshimi kaba aisha pengamberit tonë sal sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu qohi për sabah lahe pastrohe edhe pasaj dhe të të dhëgjoja duke kajt pengamberit sal sallallahu alihi vësallallahu thumme jë dhallu sa, sa imen pasaj vazhdojnë të duke qenë a gjerushëm sallallahu alihi vësallallahu gjithasht të dhezër pengamberit jonë sal sallallahu alihi vësallallahu qanë të natëm Çantenatës i Zotit ibn Qaim al-Juziye, natën është takimi i të dashurve. Natën është takimi i të dashurve. Takohet siciliçka e doti kanë natën e bën muahabetin. Edhe robrit e Zotit me Zotin natën e kanë muahabetin. Për këtë arsye në Tarawih atë Kur'an natën. Namazin natës natën. Lutjet më të mira ato që bëhen natën në sejdë, duke lutur Allahun subhanehu ve teala. Tregon Ubay ubejt... Ibn Umejr thot se i thash Aishës radiallahu anha I thash Am të regon diqka Më të mahnishme Që e ke par nga i dërguari allahot Salallahu alihi vë sellem Thot njëherë heshti Dhe në pastaj më tha Po Një natë pri natëve Thot Erë uh, të une për nga mirë i johën salallahu alihi vë sellem Preka shku të Aishë radiallahu anha Dhe i ka thonë oj Aishë Am lesot falla nga saka haqi buri dhe gruas oshemnet buri me gruën e vet. Dhe pejgamberi sa mi ka thon Ajshës, o Ajshe, a mban halal sot tfalla. Pra pa lamëzën, çfar niveli i komunikimit mes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gruajve vet. E ka pasur nën te Ajsha dhe i ka thon Ajshës, a mles sot tfalla. Pra shko ti në fundet tua, unë unë po falla. Foth, i thash, pa sha Allahum, o i dërguari Allahu Unë e kam qefë me nejtë me tyje Unë kam qefë me qef nejtë me tyje Ama ma shumë kam qefë ata shkaj ki qefë ti Pra unë kam qefë me nejtë me tyje Kam dëshirë me nejtë me tyje Ama ma dëshirë e kam A shkaj e do ti Pra falu Pra falu Thotë Mor abdes Dhe filoj mu, mu fal Thotë Dhe min njëherë filoj me qajtë Dhe vazhdon të me qajtë Për nga beri johën sallallatë sallem Ta natën Hatta belle hijra huë Derisa i mbushi lot kteshat e veta. I mbushi lot, vëzë sa do të më kojë njëri mi u la kteshat. A mundë para mendu? Ballah hijrahu, sa do të më kojë njëri për me i la. Dhe e thotë Aisha, vazhdon të më kojë dhe më çaj, dhe më çaj hatta bel lihyatehu. Derisa li e laq i ket me kërnë vet. Dhe e ka pas pejgamberi jon sallallahu alajhem me kërnë shumë të madh atë zon. A me ka kimë vornësh basharë zon? E ka pas mjekën Gati deri në kërthis A mu shë paramun Tër atë mjekër me elak Me qka jo me uj Me lot Me lot Thot a isha radiallahu Anha vazhdonte Me qajt ma qajt Deri sa elak të tokën Elak të tokën Pas ta i thot Thirte bilali E zanin e sabah Thot edh një ditë pyetëse e pa penga sa më duhet të çaj. Po ka çojt tan notën. Ali sallallahu alajhi ve sallam dhe i tha Bilal. Dhe kjo ka ardhur hadith nga Aisha oda e njëjta, se i ka thonë dha ajo. I ka thënë Bilal, "Ya Rasulullah, lima tebki wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ka thënë, "Ya Rasulullah, pse po qaj kur Allahu ti ka fal, ti xhonot?" Edha të shej ke boma ardha, të shej do ti bjosh po të ardhmë. Pse po qan kur ti iki, kret të falta?" I ka thënë Bilalit radhiyallahu anhu ka thënë, e fala, e kunu, abiden, shekura, nëse mi ka falë Allahu gjonahët, a zban mu bo a robë falëndërus, a zban mi thënë zotit falibin deri që mi ke falë gjonahët, parëmëtë të ndërua vëzër, që farë përgjigje ka bo pe Ingambela, pëse po ka nja rësullë Allah të në natën, kur ti ki gjonahëtë e falëta, a mëni parëmëndu vëzër, tani, që po du të mi këthijë gjërat që ti kuptojna, me ta orti një dekret, një, një vërtetim, një vërtetim, një... Aktë marveshë me stejë dhe Zotit Edhe me kanë ati prej anës Allahu Gjelluara Qka ki bo gjuna e të falëta i ki? Edhe qka ki mi bo kitë falëta i ki? Qka kishë mi bo unë e ti? Parëm në me posë një letër për Allahit Qka dush banë kitë falëta i ki? Ale bismillah me hasmit mi anis një herë, ketë mi vra Që të falëta i kam? Që të falëta i kam? Gjuna e qka dush, merë, kamat, gjuna, zina, pse? Që të falëta i kam? Kretë falëta i kam? Që të falëta i kam kalumot as ti kish me fol kur kujna a baj kish me dhan jas me as to pak poth madon a 40 junate falta ai kamune e kshumara penga me sallad rasul dyona biktan nuk e bauri çka bani peon selam kante tan naten bilali tha ya ja rasul allah po pse po kan kur iki junate falta po tha podumi than allah faleminderit faleminderit chimi vale juno ti jish me than faleminderit tu fal naten e tu kajt tu fal naten e tu kajt a para mendove ze ta kthejna ne realitet para se si, si, si, na junat i sidina a na falas na fal a na sillmi si me pa dekrat pri Allahu se ne kemaj nuk na te falta. Ço shtu sillmi na? Pran kur falmi me njerzve, kur ja japna dorën, kur i kshirmi ata, kur mendoim për ata, kur i xhikojm ata, na çysh sillmi se na jena në Firdaus e ata në Xhehenam mier për kta. E lum për mua. A realiteti është ndoshta të kundërtën. Qi mier për neve e lum për ata të cilët Allahu ka më fal. Thot Aisha radi Allahu anha i tha penga be sallallahu عليه وسلم لقد نزلت علي الليله ايه ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها قال ثن بيغامبي عليه السلام بلال دي قال نك زبرتني ايت مير فراتش كا يلزون و نو منون نتا قال الله جلن قران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاول الالباب درنا فنت ايته ايت 92 Isurës Ali Imran dhe me, dhe me Rab Qa të dolohë në këto ajete? Në krijimin e qijejve dhe tokës Dhe në rotullimin e natës dhe të ditës Ka argumente për njërzit e meqëm Ka thome me e nësam qëto ajete dhe më poshka i ka nëzbrit Nësuna Ali Imran Ku shdo që i lezon dhe së nalët me menu mjerë për ta Se, e sa Allah e ka përmen Se këta janë besimtarët e vërtejt Të cilët meditoj në krijimin Allahut subhanehu wa tjala Kështë Gjithashtu vlerëza pejgamberi ejon sallallahu alejhi dhe as namazit kur e lexon te dikush Kur'anin. Ka ardhur nga vllai mi me Saudia radiallahu an se i ka thënë pejgamberit ton sallallahu alejhi se i ka thënë pejgamberi ejon sallallahu se iqra alayya lezem Kur'an. Ka vran me Saudia rasulullah sima ta ajo kur ti ka zbrit. Ka thënë po du me ngupi dikuj tjetër dhe e pamendem këtë të dashurit se ka dashur shumë edhe me ngun Kur'anit te dikuj tjetër. I ka thënë po ja do të lexoj. Dhe thot fillova me ja lexues surën En-Nisa dhe thot kurmrinat se fjal Allahu xhelan al Kur'an. Fa kayfa idha jina min kulli ummatin bishahidin wajina bika ala ha'ula'i shahidan. Suret En-Nisa 31. Thot qala hasbuka al-an nalu. I ka than nalu, thot Ibn Meshuli thule ya bash, ish kan tukajt. Kur e bash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ish kan tukajt. Kan don dietar, pse ka qajt. Pse ka qajt që të se ti ke ajet. Se Sulja En-Nisa vazhdon ka ajet e shum. Nëse te ai dikat të tenir ka ndalu. Mjaft. Pse kanë ndonjësi abilitetar, do banojnë në dhartë. Sepse prej Kur'anit sinohet ibreti, jo shumë ti me, me provë. Pra Kur'anin vëzë kur lexon, qëllimi o ti me mrim mësimin. Nëse ti lexon kit Kur'an, e ban khatme, khatme, khatme, ama ti kur jo nuk ndikosh bi Kur'anit, ti sikur mos me pas lexuosh. Ka mundi dikush një ajet të lexon, ama ndikohet me një ajet. Pini ajet të Zotit. Për këtë arsye shikojë Zotana. Naale. Kërë dhe thot i primë mesurit, thot, nale, kërë dhe pashtu kajt Pse, sepse efekti shumë i shpejt u konde bëngan beri jonë Salallahu aleyhjusallem Pse ka qajt, thot, el ayniju Thot, ka qajt për dyrës arqyje E para për të tërëm Ka qajt për këtë ajet Sepse Kjo ajet, thot, qka thot kjo ajet Thot Allahu gjeluala Qysh do tjetë puna me njerëzit Kur do të sjelim për zdo umet dëshmitar kundër Para se mëhin zar, njerëzit kanë më thon, o Zot, pse Dojna prova, Allah o të si të selit po na shtin po po? zarm? Do i na provova argumente Allahu do t'beri pejgambert. Siç e lë të populli, hajde pejgamber. Ai i kallsu popullin tan po, e nën zarm. E nën zarm. Dhe that Allahu Jellala, dhe të do të ciejlim ty o Muhammed, dëshmitar kundër njerëzve. Dhe that Ajniu, ka çajt sepse ai ka obligim të juë dëshmin në vend. Ha. Ndërsa ai Nuk ka dëshirë me dëshmë, ku ndër dikuina. Për këtë ka thajt pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam. A e kuptonë vizë pse ka thajt? Çet, s'kena pse ka thajt. Do të vjen njëri që është i xhikun por me hingje në xhenem. Allahu narojt. Pse ka Al Muhamedi për këtë njerëz? Pse ka Al pejgamisa për këtë njerëz tek nëna? Për këtë ai dëshmon. Dhe Allahu gjithat, për çdo njerëz që ka rësinë në xhenem, të morrë naty o Muhammed dëshmitar. Në shkruaje ai në te hin e zar. Qysh Vjen njëre dhe thot ja, O Zot, se pëm shtin zarn Allah e thot, se se këngu e Se se më këngu mu e Edhe për nga menin a i qëllat dhe selam A ki dëshmi e bja Allah o Muhammed dhe selam A i ki kalzuhu thot ti E këtu dhe zër Për nga mesam kur të me thom Po, a poja e këti janë zarnë për ket E për nga mesam për së ta ka kajt Se poja jeme Ka më konë zarnë për ket A me thonë jo Shë më me thonë jo nëse unë jam konë I dër Pra penga mesra më qëfar do të banë Do të qa, ka qajt pëse Se duhet me dëshmu A dëshmia jeme a Zarmë i këtina Si kur ty për që jemi me, me të mordi kush dëshmitar Edhe dëshmia jo të kam në konë burg për atë Edhe thoi njërzit A e ke po të vra? A e ke po të pokrim? Po e kam po Shko, shko Ki mirët edhe dënohët Penga mesra më përshka kakaj, bëzir, ka ka i dëzër Ka thonë poja jeme o zarmë për njërzit Për ta ka ka i dëzër A na subhanë Allah, na, qëka i na të da? O i shala në ditën këja mejtë, ku të kalzoj përket të të gjenem litë, hajde, hajtë, qëkonit? Jo, nuk ka më kënë qështu, hiqë mësme, hiqë mësme, hiqë mësme nësit, ka me të vëllonë dikush mundësien, që tyje me të morë dëshmitar për me, për me inzjarë dikush. Mirë po, lezër, për e nësa, me gjithë se ka këtë grad, ka qajtë, lezër, me pas pas na, me në pas të Alo naru elazan sepse ka pas zemër rahmeti shumë të madhe pejgamberi josa sallallahu alajhi wasallam. Osh mrzit pse mua kam më marrëni që un me dëshmu di kush më in zjarr. Thot uh, el aynio gjithashtu ka çuar pejgamberi josa sallallahu alajhi wasallam se ky ayat i bën me dije për madhështinë dhe frikën ditën e kiametit. Fa kayfa idha jina min kulli ummetin bi shahid. Çu do tjetë të jetë halli njerëzve kur do të ciellen për çdo njëhet, çdo një popull dëshmitar. Për para zotin gjellë gjellë alo Ka të në djetarët, ka të në nalu Ka të në në nalu Sepse kjo është skene madhe Kjo është skene madhe Ditë në kiameti dhe dhe zërë Ditë në kiameti Në skena i dëjnës për skena dhe të të ketë A më në shënë parë muzër një dit Pra pasun këthejesh Para është vështë gjenemi dhe gjeneti A është shumë interesant dhe zërë Se gjeneti jam përmi gjenem Gjeneti jam përmi gjen Edhe pa e kalu gjenemi së nëshme ingjenet Pa tjetër e ki me kalu, urë në sirati O e kalon, o, o bje Dhe përme sa më kakatu që shumë njërës i bim Pllot bim, plot Edhe shumë njërës e kalojnë Allo në mundësut me kaluen Kjo ditë s'ka pras S'ki ku me hik Kjetë njërës ka ndollë për prazotit Krej t'u lak janë Pa tesha janë Gjenemi për bara 50.000 vite pritje A dhe për gjithmonëshmëri, s'ka më të mas, s'ka brapa. Për kët për kët skenë, po e von som ka ka, thot ai njëu. Gjithashtu thot, kuptohat nga kjo se ka thojë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam se Allahu japranon dushminë. Pra ka thojë se çfar pozite kam te Zoti, që Zoti mua e marr më dushmitar për njerzit. Pra ka thojë nga ajo madhështia se si un jam dushmitar për njerzit. Thot Hafil ibn haqër el eskaleni Thot më e qarta Në arsijet pëse ka qajt Në këtë ajet është se ka qajt Rahmet për umetin e vetë Se skada është asë një njëri Me hije gjerem Me vetë për njërën e sëlam Asë njëri si gjerem Me në vetë njërën e vëllëzë Për njërën e sëlam Allahu gjelluala e ka lutë për njërën e sëlam O Allah musum korit në umetin tem Profut të kitë gjendet Kitë kush këm ka besu mu Nga vëzër, aja këna që ketë zemër me thonë Përshemë, me, me të pastonë Zotit Folti, a mi shtiki në gjenë e ma në gjenët Cilë që këshmi bo Që këshmi bo Valla, si janë kejtë para tje Do janë për mi dënumër Për nga meza me ka ditë se njëzit janë zullumë qarë Dhe janë më katarë Dhe janë, dhe janë, dhe janë Dhe shfar ka thonë O oh Allah, musumë korit në me të në temë Sikur që të të vjene prej Vjene Hadith. Propet Ngameriun sallallahu alaihi wasallam, çfar çonte? Për çfar çonte? Sepse nuk donte që ummeti i tij të donohet. Gjithashtu Allahu ja pengalbeion sallallahu alaihi wasallam çonte kur ndalet te doje varr, për i varrezave të vëllezërve të të vet. Tregon Al-Bara Ibn Azib radiyallahu an, thotë kemi qenë me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam në një xhenaze, në një xhenaze. Thotë dhe u ul në skajin e varrit, në skajin e varrit. Thot ka çajt qatë shumë deri sa e ka lagë dhejën Dhejën e, e varit edhe pastaj tha Ja ikhwani, ja ikhwani O vë lezërit e mi Limith li hedha fë a iddu Një ditë si që kjo edhe ju banu një hazër Edhe një ditë si kjo edhe ju banu një hazër Kanë thënë djetarët në komen Pra, krejt ju që ka jeni gjavë Vëhë një gati për si cëllit për juve në varin e vetë Dhe letëmer për gaditje se si do t'ja kalon erësirës dhe tryshtimit të varin Dhe zërë, pa në mendoni, pengamberi johën së vasëllem Kure ka ditë se Allah u gjaj do të ndëron, ka qajt kure ka për varin Nërko që ne në zhboru ti, vdish filani, vdish, s'kena vak më më mërzit në përta Po shka ma interesant se Omur Khattavi, radhjallahu an, kur e përcelon një pregjenazëve të muslimanëve, filun me qaj, njerëzit dhaj me të me qaj. Unë në rahatun njerëzit, aja la tukajt. Edhe dikush për praniqve i tha, o, prisi besintare, o, kurimo, non, u qëcu njerëzit, ta pse tukajt? Tha, unë e motis jam tukajt për ata, unë e herët e kom dalë tukajt nuk për atë, unë jam tukajt për vetit ashtë. Ka thon se do ka të për veti, ka thon jam tek kujtuni ditë ku njerzit kanë më thën vditë çomeri, çish ka më kanë ajo ditë. Andaj do siç e lipi nevojë do të më pas shkruaje te notës nëse studosh. Si do të jetë ajo dita kur do të vdese për shembull ti, emrin tan. Shujit te notës aty dhe kujtoz ose lej aty në ekran. Si do të jetë ajo dita? Shikova zonë. Sahabet e benga më thon me këto me këto kuptim e kanë ju tu. Ka thon ç'i si do të jetë ajo dita? Kër ka me vdekë Omeri, dhe Omeri ka vdekë, të është na ka me të radha neve vëzër, që me shkrujt na edhe me kujtu Qështë do tjeta jo ditë kër njëzit ka me mor veshë, vdysh filani, a filani jeti a, Kjo vëzëra jo të sërën e ka bo me qajtë për ingamberin tonë, sallallahu aleyhi vësillem Gjithashtë të dhe zë për ingamberin jonë, sallallahu aleyhi vësillem, ka qajtë e, nga mëshira dhe friga për umetin e vetë Të regon, Abdullah ibn Amr, ibn Asir, radhi Allahu anë, se për nga mëri johën sallallahu alaihi sallam, një dit për ditve, e ka lezu fjallën e Zotit në Kur'an. Rabbi inne hunne adhullel në këthira minë në nësë, fjallën e Ibrahim e që ka kalzuar Allahu Gjellar në Kur'an, surën Ibrahim. Thot Allahu Gjellar, tha Ibrahim alaihi sallam, O Zot, këto idhuj, këto fet e dhevjuara, këto putat, shumë njerëz i kanë dhevju, shumë njerëz i kanë dhevju, Femen tabi'ani fa'innahu fe minni kush mndjek mua ajo shpimiletit tem. Waman asani fa'innahu ghafur fa'innahu fa'innaka ghafur rahim. Dhe kushdo c'm kundrshton mua vërtet i e falës dhe moshirues. Pasaj e ka lexuar fjalën Allahu gjën Kur'an ku thot Isa alayhi salatu salam, in tu'adhbibhum fa'innahum ibaduk. Ka thënë Isa alayhi salatu salam, o Zot, nëse i dënon njerëzit atë randopet e tu, ti bashkadush me ta. وإن تغفر لهم أنا سوافال ترى فإنك أنت العزيز الحكيم ورتتي اي فورت بيلارت ديه اي اورت i ka ngrit dorë pejgamberi json sallallahu alaihi wasallam edhe ka thon kështu allahumme ummati ummati pra json pejgamber ka bë ku dua dhe pejgamber ka bë ka thon o allah ummetin tam ummetin tam ka thon komentator dhe ka fillu me çajt dhe ka fillu me çajt Basay Allahu Jellaluhu ja e ka dërguar Jibrilin alayhis salam dhe i ka thon, o Jibril, shko te Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam, Allahu i dën këtë skenën, Allahu i dën me spirti. Ka thon shko te Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam dhe pyte pse po çon. Dhe pyte, pse po çon? Ka ardhur Jibrili dhe e ka pyet. Ka thon ja Resulullah, Allahu Jellaluhu më ka dërguar me të pyet pse po çon. Dhe i ka thon Jibrili alayhis salam, ka thon Allah o jalla jalalu ka dhan Jibril ta'alayhi salatu wassalam shikote Muhamedi dhe thuaj inna sanurdika fi ummatik wala nasu. Ka dhan o Muhammed, por këtë kajt më çka e ka thon. Thuaj Muhamedit, o Muhammed, ne do të bëjmë ty që ti je i gënaçur dhe nuk do të mrzisim, nuk do të mrzisim. Fati Imam Nawawi-u. Ky hadith argumenton, është teksti Më shprezë dhenës Nga më shprezë dhenës si të në muslimanat Apo nga më Më hadithet më shumë të shprezë e jep Pra ose është nga grumbulli haditheve të shprezës Kjo hadith Ose është hadithin në mërë një Shprezën e umetit Muhammedin sallallahu Thotim am nevoju Kjo hadith argumenton Për përsos mërin dhe kulmin e dhimbjes dhe, dhe mshuris su Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për umetin e vet dhe kujdesin e tij për umetin e vet dhe kujdesin e tij për të, të mirat e umetit të vet thonë në këtë hadith ka argument se Allahu xh xalaluhu nuk do ta dënon kët ummet ummetinci është porgjish Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, thotë Imam Nawawi, kjo argumenton edhe për butësinë e madhe të Zotit të Bashkët të Barëketu teala. Nga sa shka i ka thënë pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam, ka thënë wa la nasu'uk. Ne do të bojm të kënaqur ti dhe nuk do të mërzisim. E çka e mërzit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyrja njerëzve në xhanam. Hyrja njerëzve në Në gjehenem Për këta syrë qante pingamberi Johën sallallahu alaihi sallim Dhe mërzitej për hyrjen e njëzve në gjenet Për këta në gjehenem Dhe thante Allahumme ummeti ummeti O Allah ummetin tem Umetin tem Gjithashtë dhe zhe pingamberi Johën sallallahu alaihi sallim Qante që mës të dënon Allahu këtë ummet Qante që mës të dënon Në këtë dunja Të egon Abulla ibn Amri Radiallahu al Thot Ditën kur u ersua djeli Më nga meri johën sallallahu aley sellem Ungrit me falë namaz Ungrit me falë namaz Thot Mejtim në kiam në kam Sa menum se s'kamera rruku heq Qas shumë Gjatë kanet në kam Pastaj thot shkoj në rruku Qas shumë gjatë kanet në rruku Sa që tham nuk kam uqum o pi rrukuje Pastaj thot Ra në sejqde Dhe deri sa tham Nuk ka me e qu koko për sejgjët Pra e ka përshkujt gjatësi nëse këtë që kanë thënë Sa, sa të qumë prej sejgjës Deri sa thëtë E këm pa për nga berin tonë I fryër duke qajtë I fryër duke qajtë Dhe thënë të Rabbi e lem të idni Ella të addhibe Të addhibe hum vë enne fihim Ka thënë O, o Zëtë A më kemë premtu se nuk e donon u metin tem duke ka në në në këto? Sikur që ka parmenë Allah u Gjansunën e në falë. Gëse kur ërsu djeli, ka pasë fikë se më së pëpazë kja meti. Apo më së pëvjendë një azapi madhë. Dhe ka thënë, për një kamë, o Zot, a më ke dhanë premtimin se nuk i donon u metin tem duke qenë në në gjallë? Pase ka thënë, Rabbi, elem të idni, ella të athibë humë, humë jesë të këfirun. Ka thë Se nuk i dënën umetin tem duke bo ato i stikfar Pase ka than O e në nëhënë nësë të këfiruke O Allah ka than kërkojnë faljen tane Kërkojnë faljen tane Për këtë asyje Thot E sindi Thot Fjallë e pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem Jemë fëku Thot e pash Duke qenë i fryjër pra Nga dhinta e madhe e pengamberit Aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aley Sallallahu alaihi vësallem Thot imam, ibn Rajev el-Hambeli Zantë i mënkajim el-Gjozijes Thot, ka pas fri Për ingamberi jonë sallallahu alaihi vësallem Që mos të afrohet Mos të afrohet azapi Duk e qenë për ingamberi alaihi salatu selam Gjavë Për këtë asyje ka ba Pythje, ka thonë o zët A nuk më ke dhanë besën Dhe premtimin se nuk në nadonan Duk e qenë në gjavë E koha që zakit ka thënë nga frika pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe përmendën ajetën e Zotit që la wala në surën tauba ajete 128 ku Zoti on te bareke uadala ka por shkruar brëngën dhe dhimbjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për kët ummë brëngën dhe dhimbjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka çar edhe në pozicione të tjera sikurse ka çar në ditën kur u shba lufta e Bedrit ditën kur u shba Euh, lufta e Bedrit tregon Aliu radhiyallahu an that në ditën e Bedrit that në luftën e Bedrit that s'kemi pas njeriu i cili kalëronte me Kali jashta Miqdadit jashta Miqdalit that dhe i kum pa that at nat para sahabut të gjithë duke flet para luftës kët kanë vau me flet that vetëm pejgamberi jo, sallallahu alajhi wasallam në një peme falë namaz derin sabah duke çajt për umetin që mos sa shkëfton Allahu subhanehu ve teala. Dhe çfarë ka bë? Ka ardhur nga sahabi Qasi se ka bë dua pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallem për kët ummet se si e ndihmon Allahu kët ummet. Tregon Musab ibn Sa'd an Abi that i cili ka mënduar se Allahu e ndihmon kët ummet me trimat e kët umeti. Ka mëndurse Allah e ndimon me trimat e këti umetit Qiku që, që me ndonjë plët për njëzve Thot rri rahat se unë e këtu i majhtilat e, e umetit Dhe kështu ka pasi sa prej sahabeve Kanë menu që dërsa na jena këtu tarë matos Rri një rahat jo Këni pasi sa njëzhi Më bështetën muskullat e veta Më bështetën trimrin e vet Më bështetën dhe më bështetën dhe harujnë rabbul e aleminin E pasaj Allah i korit Allah i korit se qatë, kit, qatës këtë qatës ka ndosh me ba, se ne Dhe për nësëm, këri ka për të njerëzit të krenu, na jena këtu, që ka than? ka thënë? Ka thënë, inëma janë suru Allahu hadihil umme, bi daifiha, bi da'vetihim, wa salatihim, wa ikhlasihim. Ka thënë, oju njerëz, Allahu këtu met, e ndihman, veç, veç me të zaiftit të të tërë. Po, lufta bëgët, po, lëshpatën e kini mor ju, po, tri ma jeni ju, ama, nësëm, këtë umat Allahu e ndihmon me zaif të, të këtij umat, me të dobët të këtij umat, ka thënë me çfarë? Me lutjet e tyre, me namazin e tyre, me sinqeritetin e tyre. Dhe kjo vëzhloi një problematikë të madhe se në këtë umat. Kur i thudhi dikujt, kur i thotë, "Ojo çshhmeni më be këtë umat", ti i thuf, jo, "Falë valla namazin pas vakti." Jo vone kujtova diçka tjetër. Çka kujtova valla? Çka kujtova valla? Çish kujinim në muti këtë umat, ti sa bajmësun e fal në xhami? Ti në Ramazan së në për falë, sa bëjnë gjami, ti ki me një mu këtu me të. Një parkon, shkasë qojnë dërë të gjamija me falë me regullë, qishë kanë me qënë gjënetë? Që ato kom, shkasë qojnë dërë të gjamija, ti me që ato kom dhe me po, i në gjëneta? Po ti të dërë të gjamija së në për hië, aja, dy për kua në gjëneti? Aja, dy për kua, gjenemi dhët me kaluë, këjtë, okay, komplet. Ti udhën të anë së në kalonë, ud A kimi bë qret ato këta kalimet larta për me internet? Për këtë arsye kur i papen sa nduk kënu disa prej prej sa have, çka tha Hajun Janos? Projun, rregull që jeni trima dhe luftoni. Po më Allahu nuk jinim veç me juve. Allah i ninon me të zaftit dhe lëzor. Me çfar? Me lutjet e të tyre. Të kur dikush i që çon dur për Allahu, u thotë: "O Zot, ndimojë që domet. A ndazem mos në lutjen, mos në ndçon namazin, mos në ndçon sinqeritetin e Allahut." Ai di se Allahu gjëjeje i ka thënë Muhammedi. Allahu që loala me një njerit sinqert Në mahal, ka tërdo shpija i run Ka tërdo shpija zote rat, i run Si i ban azab, ju jep risk, ju jep bereqet Pse? Se në mesin e tërë e ka një njerit cilohi sinqert Allahu në bofi sinqert vë janu balalemin Shumë më në nësivezër që ta kuptojmë Se se bepët e fitores dhe se bepët e ngritjes e ometit Nuk janë shumë më njërë që shtojnë Po, më nuk i në kurkun, nuk i në kurkun me namazë Se nga kërkun me, me ikhlas, me sinceritet Se nga kërkun me lut, jo dhe zë nga pritoj nga lutje me bo Dhe shpash e kemi të sej, këpër dhe zër Që për dhe zërë, që për dhe zërë, to në gaza Që nësë kemi mundësi kur gjo me bo tjetër Ama Në së i fira, së mund është me than O, zotë një moj Më të kujtu A di shka një problem ma i madhe A di shka një problem ma i madhe Ma i madhe problem Së të kujtojt E që kjo që së t Këtë gjerë e dikushat i di Facebook gjithka, o, zotin i moftë. A ma ti pa Facebook, a të kujtojtë? Zdo si virë me thonë, ja, rëpë, vlezërit e minë nga zanimojitë. Allah e vlezërit, prom, iqë ma lërë, skena të të mërsh me të fmive të cilët vrapojnë ane kënena për me bëj iftarë. Ane kënez, diku me është i kryenë, të ulet bëj iftarë. Komplet njeri me familin e vetën vrapojnë ane kënena, Raketat e ndjekin Shka ku me bëjftar A na E di nga që që bëjftar Celi restoran Jo këtë zdu të ajti të restoran Kjo, nuk, kta, nuk e ha Këta e ha Dhe zgjedhim Dhe zgjedhim Allah u nga fatja Rëmbale Alemin Provezër Edhe ata aja në gjërushëm Mustë të shkoj e meja që Tanë ditën ku ma gjëru Ajë tanë ditën ku ma gjëru Se di ku ka me bëjftar Se di ku ka me bëjftar Raketat e ndjekin Na shakën amet Vesh me të kujtue V Allahu në lusim që Allahu të ndihmon një arroba lalemin Sa të jam dhezër musliman si na Jam musliman si na Për këtë asu ju dhezër Mi afton më të kujtue një lutje e sinqirt Një namaz i sinqirt një, një duat sa ngritit Allah U të bare ke vëtjara Allahu gjilluala e, e prana Për këtë asu ju dhezër Pengamberi Johan sallallahu aleyhi sallem Qante që Allahu gjine gjellalu hun Ta ndihmon këtë umet gjatë luftrave të, të cilat i, i bëni Gjithashtu dhezë Ka qajt Kur një dit për e ditve Pas luftës e bedrit Kryet lufta e bedrit Dhe zinjën në rob shumë njerës Rob, me zinjënjir Dhe vinte për nga veri Dhe diskutojnë muslimanët Qa me bome këta Kumi qutash Luft Luft dhe zë ka mbytje Ka ekzekutim Dhe këta sh Mas luft Dhe s'minjën një her zinjën në rob Dhe diskutojnë tash Kumi qutë I të, këna zonë në rob Suvrajten Më të njëllë A mi vra, a mës mi vra Thot Ebu uh, Bakrë Siddiqu Kër i zënën muslimalët në rob Thot uh, Erdhë për nga mëri johën sallallahu aleyhi ve sellem Edhe diskutonëte me sahabët Thot Dhe ju thonëte Qëka me bëhë me këta rob I këna zënë rob Lufës janëra kanë me të rob Fëkale Ebu Bakrë Tha Ebu Bakrë Siddiqu Radiallahu anë Ja nëbija Allah O i dërguari O pengamberi Allahot Hum benul ammi Wal ashira Shikho dhe zër Qëfar zemre ka pasër Bëbëqrë e sidiku Me gjithë si qafila Kanë qenë në rob Ato pak para se minë zonë në rob Kanë dosh me vra musliman Dhe kanë dosh me vra Pengamberi Masi kanë zonë në rob Ka thanë bëbëqrë e sidiku Ka thanë Ja rasul Allah O i dërguari Allahot Ka thanë këto janë Djemë të ajalarve ton Djemë të fisit ton Të janë njëzit çot ti shpaguash me parë. Le t japin parë se këto kanë parë. Ka thën, këto parë bëhen për ne ve fuçi kundër pabesimtarve e Allahu na shtajë udhzon kur ti lirojn ara. Po propozimin Bubaker Celi ka qenë, ja Resullallah këto u zonon mos, s'kan ku shkojn. Këto kanë shumë parë. Si të cenë ta paguajë vetën. Le t jap 100000 euro, 200000 ta lirojë vetëm. Parat na jamorna ishtina te arka muslimanëve bëhen fuçi për neve. E rrisim ekonomim ton Edhe bojm mobilizim atë fuqishëm Ka tha dhe këto i lirojna Ka mund që si Allah ju zonë pra banë fuqi për neve Ka që në bubëkër e sidikun Ve qa dhe Rasullullahi sallallim Tha për nga vëslam Ma të ra jep dhe khattab Që ka menon o biri khattabit Dhe vini rejve zë kësajna Nuk i ka thonë si cilit Hajde për ju shka menon e keni për dhe na Ti vo shka menon për fe Ti që sheki menimin ti Ti të li farnjeri Ti shka menon Kusht ka vetë për ti që ka menon? Që përse ti me menue? Vëzëm në islam, ka kush menon? Ka djetar, ka o gjalar, Apo, apo, Jo të të dhe unë e du të me ditë që ka menon? Kusht ka thamë për ti që du shme menue? Nuk, a di se zahabe ka pas? A ma vëzëm që ka tha? Jabë në këtabë, o bërë i këtabit, folë ti. Se ka ditë që ki ka të rime të tjetër, pa tjetër. Dhe mendimi ti është i konsideru shumë. A din e dinë vë mendimin e Umar ibn Khattabit ndersa ka marr xjikimin me xjikimin e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem dhe Abu Bakrit. Venire. Thot ti çka mendon Abu dir Khattabit? Umar Khattabit. Fa qala Umar fa amali. La wallahi ya rasulullah. E un ismalla Abu Bakr. Fa une nuk e shoq mendimin e Abu Bakrit. Ka than mir po une mendoj diçka tjetër. Kjo është Umar Khattabit. Çka ka than? Ka than ya Rasulullah. Une mendoj që ti ne dhe menaj në nështru e koka të këtënëve. Ka thënë dhe, fa nëtë dhëribu aqnaqahum, fe të mekkine alijen min aqilin, fa jëtë dhëribu unukah, wa të mekkini min fulanin nësiben li omar, fa jëtë dhëribu unukah. Ka thënë një Rasulullah, unë ali shka menoj? Që ka kënë nëmër këttape dhe shë? Kjo kanë, dimë të vjetë shtetë ka u dheqë, ma të gjatën khilafetë, Radiallahu anhu arda Këto në më në ndryshe Këto në kanë luftu ma harët Në e kena zoro këto së kanë arme që eftu Këto kanë dashme në luftu e Këto në e që ka par Jepja si cëllit matë nga t'in shkakale t'amite T'akshime ta a muslimana jo Si Këto në jepja alijut vlovin e vet Se e konë kana tjetër Ndërësa bo musliman më avon Këto në alijut jepja vlovin e vet Edhe mu bëma matë nga t'in Pi familjes te ime Ka thënë dhe jepja si cilit nga vetja, nga për qafirat, ma të afur në më në vetë, dhe leta, leta ekzekutoje. Fe inna ha ulaj e ime të lë kufrë. Ka thënë se këto janë kokat e kufrit, wa sanadidu ha, dhe këto janë jan, palca e kufrë, këto janë matë më dojtë e qafirave. Fe kale, kale Umar, fe heu i e Resulullahi së zëllem, ma kale Ebu Bekrin, velemjeh, vema kultu. Thët, Amur Khattabi, mirë po qafirat. Për nga më berit, alesallam, i polqeti, mendimi e bubekrit, jo, mendimi e më. Thot, dhe, thot, kur shkova në nesët, dhe për nga më berit, jo, në salasallam, edhe, e pash për njësëm duke kajtë, dhe bubekrit duke kajtë, duke kajtë me të madhe, edhe ju thash, ja Rasullullah, kalzom pëseje të kajtë, edhe pse është të kajtë bubekri me tije, edhe tashohë, Ka zëmë një arshimë si një të kajt Si të muj me kajt natyrshëm Ka me kajt edhe une Nëse së më vjen natyrshëm kam ushtir Se kam qef me kajt kur të kajt ti Ja Rasullallah Edhe i ka thamë për nga meri sallallahu alai sallam Ka thamë po qaj I ka thamë për nga meri sallallahu alai sallam Po qaj sepse Mua Për ata shka ju pyta prej Robve Allahu gjele gjeleluhu Më ka Më ka prezentu dënimin e tërë Thotë për nga meri sallam Më bëkili lëdhi aradha alejë Ashabuke min eqdhihim u lfida Lëkad uri dha alejë adhabuhum Adna mi hadhihi shëgjara Nga ardh nga anë Allahu gjelë gjelalu Se ata që ka kam proposu Mësë mi dënu këta Allahu ka dasht e ka afru Këta mi dënu Këta që kam proposu Pse Thot Shëgjara të në qaribët e min nëbi Illa a.s. Ka qenjë pëmë afrë nga të Dhe mëson vallallahu, obishën e Çiket Peima sa kam gat, çe ka gat kamri azabi, por juve shaka keni propozu, jo si o merri. Ro Allah obishë o merr dhe e ka pranu, e ka pranuën mendimin. Pastaj tha Allahu, dela al-Quran, ja ka zbrit kët ayat. Ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fi al-ardh. Turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim. Fatallahu jalla jalalu nukitakon me majtë rrob. Deri sa të lodhët në tokë Deri sa të rëskapitët në tokë Ju e do një dunjajën Allahu e do akiretin Allahu e do akiretin Allahu është i lartë edhe është i urtë Lawla kitabun min Allah Vinë këtë i ajetin Lawla kitabun min Allah Mësë me qenë libri Allahot Kaderi Allahot Sëbëka Lëmësë se këmfi me e khatëtum Adhabun adhim Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, më smukan që Zotë e ka shkrujt më smu ju dënue, e ka shkrujt më herët, e përmenë më hadithin, o Zotë më se dënue më të të më të më. Më smukan që Allahu e ka shkrujt më smu ju dënue, për propozimin që ka e keni dhanë ju, që më smu dënue roprit e luftës, Allahu ka pas më ju zip ju vë azabë. Se këndi thonë që ashtërë? Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, thë kulumim më ghan Inna Allah e khafur rahim Mirë po thotë Allahu qëllë Hani nga gani mejti Hani nga plashka e luftës Hani haje halal Tutë juni Allahut Me të vërtejtë Allahu është falës edhe ibut Fe e halë Allahu al gani me të lehum Allahu jaka bo halal Gani mejti dhe pasurin muslimalve Thotë i përnë kajim e ljozijet Pse ka qajtë për nga mirë e salatë dhe selam Në këtë hadith Ka qajtë se Allahu qëllë e ka afru azapin nga të për propozimin e disa të rive cohabeve, të, të cilët kanë thënë ai Resulullah le të paguijn këto. Thotë ibn Kaaj me xhizije. E si bëhet me Ebubekrin? Se ai ka ka ka po at propozim. Dhe edhe pejgamberi selam ka propozuar gjithashtu. A ka dashur Allahu me dhënë pejgamberin selam? Edhe Ebubekrin? Thotë ibn Kaaj thot, jo. thot, me xhizije. Djanë ne zadul maat. Thotë jo. Thotë pejgamberi selam nuk ka dashur Allahu me dhënë. Hash. Ai as Ebubekri Siddikun. Pse? Thoth mirë po, disa sahabe tjerë të ri Kanë thanë, ja Rasul Allah merja parët Pra, mend të parja I kanë pasë Ukri lufta, metën në ropërit, merja u parë Liroj këto, s'kena punë me ta A më mend ku i kanë pasë? Të parët Thoth i mënkaj mëgjëzije, mirë po Për i nga me së ramë nuk i ka pasë mend të parët Kur ka thanë ti lirojna Për i ka pasë mend të islami tyre Shloj i mësë përbojnë muslimar Njete dhe bu pëkri Dhe dalon, shiko, n Kam akika poshtë të tjerë në jetë, ki ka poshtë të tjerë në jetë. Mir po thotë, i mban kë i me xezije. Pasi çse ka pas këtë mendim pejgamberi s.a.u. dhe as e Abu Bekrim. Pse ka qajt? Kur diku që tër ka propozu, nga se është ligj i Allahut. Nëse, nëse. Nëse. Një pjesë e ummetit e bën nizullum, azapi rroket. Azapi rrok kët ligj i Allahut jilona. Për këtë asojë besoam kaqalt, ka thon azapi u afrongat, por Allahu e ngritin. Pse, se dikush për juve ka propozu, që, që të mejrën parët e këtëre Por këtë fëllarësyje, në luftën e hunenit, kur disa për i sahabeve tri, sa kanë hinë islam Edhe janë bo, janë bo pak kapadaji, apo kushin anë na Edhe kanë thonë, len nukhlebel jo me min kille, sot kur kush së na fiton së na na shumë E qatë të moment, kur kanë thonë, na e na shumë, e kanë hub luftën thati me kain elozie mir po ne kët lut ka ndej edhe sahabe që s'kan dhënë ana shumë pse sa ajri vitu thonë ana shumë e kanë mitë këta që s'kan dhënë ana shumë por këtasia të dimban kain elozie Allahu xhel xalaluhu e ka ngrit azapin për çfarë për shkak mirlisë që ka e ka pas pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe propozimeve të bukura që i ka pas megjithse Allahu xhel e ka thonë çfarë propozimi omeri të më i mirë ama çfarë ka mbau po? ja ka lan Tomerit ja ka lan to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por kështu do të ka zë detar shumë më të mësimë njëra prej të cilave zë se donjëherë ndodh që njeriu por shemë pas një propozimi edhe më thon ç'ki pro shemë djali me babën evlat me babën baba i jep një propozim por shemë për puni punë të caktuar edhe djali mund të më ka propozimin djali ç'u më i mirë edhe baba a, a lejo më thon kjo ti mirë e kia ama unë e praskët mohabet a lejo ç'do lejo Nëse tutdia janë të mira, nëse tutdia janë të mira. Gjithashtu loja pejgamberi jon sallallahu aleyhi dhe sallam çantë uh, për evladët e vet kur i vdistin. Treqon Anas ibn Malik radhiyallahu an i jeti be ditë thotë kemi hyrë te pejgamberi jon sallallahu salam, thot dhe, uh, të ndrujit, uh, Ibrahimi, vet, aleyhi salam, thot dhe sallam thotë dhe ë kishte ndrujet ë Ibrahimit djali i vet alayhi sallallahu selam thotë çaut te pejgamberi alayhi sallallahu selam e mor e puthi fa qabbalahu wa shamahu e, e, e, e, e mor e puthi djalin e vet dhe i mor er djalit thvet nga murzia e madhe dhe filloi dhe filloi me çaj. Njëri prej sahabeve, Abdulrahman ibn Auf i tha: "Ya ja Rasulullah, a do ti çon?" I ka thosme dim tjetër se i ka thonë ti ne ke ndaluar nga çara, ti i ka thonë mos kani. Ka thon ditën sa vet për kan. Ka thon: "O Ibn Auf, o Ibn Auf." Ka thon: "Innaha rahme." Loteu rahmet. Loteu është rahmet pastaj ka fillua edhe më shumë me xhal pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe pastaj ka thanë në në fjali ka thanë innal ainet tadma wal qalbi yahzunu wala naqulu illa ma yarda rabbuna ina bifiraqika ya ibrahim la mahzunun ata me arson kurika deg djali vet oza ko kaçin njerzorja ati alayhisallahu alajhi wasallam i ka deg djali vet i vogul mir po ka çoj çun pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kur i kanthan sallallahu alajhi wasallam ti kana nekon ishte çe kan ky pejgamber ai kakej Dashur ka thon, ka thon shiri loton. Shiri loton. Wallahi vëza, shikoj njerëzit. Njëri, njerëi konkurishaft fëmijë të tjerë kur kur vdesin. Sikur që bërmandë fëmijët e muslimanëve në botë, çu f... njeriu vëzali kapu të zemra për të ska skenave çka çka çka i shef në në televizion apo në YouTube kështu më radh. Kapu të zemra, wallahi. Si ka mund si njerëi fëmijë më vrap? Si ka? Unfar burrnie, çfar ide, çfar ideologji mund të mundon ajo e cila ta lejon ti fëmijën më vrap? Qëfar likësie më në më kanë fmi me bra, poshtërësie e madha jo Po parë në zë kurë fmi a jotë ajo A më që parë në zë kurë fmi a jotë me dhvdik Dhe beson ka thënë, Siri lëton Zemë në mërzitet A më nuk flasin posa qëka e do zotit Qëka këna që zotit me ta Ka thënë, pasaj, ka thënë o Ibrahim, gjëllit jo, vetë i ka dritu Ka thënë, o Ibrahim, shumë në mërzit që i këvdik Që pënda me unë e ti, shumë jam të mërzit Kjo dhe kohëzë ka qenë nga nga mushifa që ka pas pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem. Dhe jetar kanë thënë, kjo është argument se lejohet njeriu me çaj për të afërmit të vet kur ata kur ata vdesin. Gjithashtu ze pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem ka çaj kur ka vdek Ummu Kulthumi, vajza e vet, radiallahu anha wardaha. Tregon en, Enes ibn Malik, thotë kemi prezantuar me pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem në një prej vajzave të veta. Edhe ajo ka qenë Ummu Kulthumi radiallahu anha the that pejgamber ali sallallahu alaihi wasallam rintum bi var wa syt i lotonin pri te charrs edhi tha para se me fut ne var vajzen e vet i tha sahabeve hal minkum rajulun lam yuqarif al leyla i ka than a ka dikush qe pe Juve dikush pram qe ska flet me grujen e vet fa qala fa qala abu talha tha abu talha zaid ibn sahl al asari radiallahu an fa uni ya rasulullah unas komplet problem me grujem. I ka thonë se zrip shtinën e vorr. Zrip drejtoja, drejtoja vorrët, thotë ve zripi edhe drejtoi, thotë ene sibnul malik dhe vazhdimisht çante pejgamberi jon sulallahu alajhi wasallam për vdekjen e çikës. Dhe zë nuk ka dikush, ju ka tçuptuë zemra vazhdimisht vdes ai, vdes tetri, vdes tetri, vdes tetri se pejgamberi sulallahu alajhi wasallam dhe megjithatë pra von ka kaq umeti jam umeti jam. Ki pozo dikujt na për shembull Këtë i vdesin, që këtë i vdesin, për jënë në fillim jetim, asë babas në në. Pastaj javrasin shokë, pastaj javrasin ajën, i vdes paraksojna gruja, pastaj i vdes ajën i cili e ndihmon të ebutalibi, pastaj luftën e hudit javrasin hamzën, pastaj i vdesin qikat një mas një, pastaj i vdesin djep një mas një, pastaj i vdesin shok një mas një, dhaj këtë i vdesin shok një mas një, dhaj këtë i vdesin këta veç me lot e ka, veç me lot nësa këtë këta prap ka qenë i mushirr që punon vetë. Allahu ta kafsh me tan xhenat ya ja rabbul alamin. Por këtë asaj dhe pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam çante për për vajzat, për vajzat e veta. Gjithashtu dhe, dhe pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam çante kur vdiste edhe ndonjë ndonjë prej mbesave ndo të veta, sikur që kur ka vdek Çika e Zejnebës, Çika e çikës vet, radiallahu anhuma fat Usame Bnuzejti, radhjallahu an, thot, i aprunën pengamberi sallësallem, umejmën, vajzën e zëjnebit, wa nefesu ha të ka'u, dhe ndësa e kishtë e frimarën në fun, të ndrujet, thot, edhe thabë pengamberi a.sallësallem, lillahi ma akadh. Kjo s'kin e ranë, qika e qikës, të vdek, sam, dhe qikot dhe që farë far fuqie ka pos, me e këshyri njërën të vdek, dhe ka thonë, lillahi ma akadh. Allahu tokë që është ka marr Allahu. Wa lillahi ma ata, Allah i ka dhënë. Ose parlon me ontan. Allahu që e ka dhënë Allah, e Allahu që është ka marr. Ka pozë zemrën e dizë, ka dhënë ibn qaimi zemrën e cila spolcet, por zemra e cila mrzitet shumë. Pastaj ka thënë wa kullu ila wa kullu ila ajlin musamma, sicili e ka kani ajel. Je sicili e ka kani ajel. Je Pastaj thot filloj me çajt. Edhe i tha Sa'r ibn Obadi, ja Rasulallah, apo qana? Apo qana, ja Rasulallah, tha për nga mesam Inneha, innema hi rahme Kjo e qamja është rahmet Allah e ka shu rahmet Të une të qarën Ka thonë, gjalë Allahu fi kulubi i badih Allahu e ka bokta në robrit e tina Wa innema jerhamu Allahu min i badihirruhama Allahun nga robrit e vet I mëshiron në vetë të matat të cilët mëshiroj Po shiko që ka këti vëzër? qadan çkjoç ka pamë shumë tutaj këto rahmet. Allahu vetë ata që janë të mëshirshëm e mëshiron. Por është ka disa njerëz subhanallahu kurr nuk kanë, kur smërziten. Runa zonë. Do sa bëjmë sa u ka thënë, Allahu i mëshiron vetëm ata zot janë të mëshirshëm prej këtyre njerëzve. Gjithashtu dha zëm pejgamberi jehon sallallahu alajhi wasallam ka çajt kur e ka vizituar varrin e nanës së vet. Kur e ka vizituar varrin e nanës së vet. Tregon Ebu Huraira radhiyallahu an Thot, në një prej uthimeve Thot për nga meri, johën sallallem U ndalë të një varë Kishte qenë varë i në në zvet Febeke wa ebbeke men haulehu Filoj me qajt Qasë shumë sa ishtini me kajt ketë rreth Qishtot i bën kajt me gjëzije Nga se e qara e provokon të qarën Kur dikush kanë Ishti edhe me kajt e të të tjetë Thot, filoj me kajt Në ashtini thot edhe ketë ne dhe shka kemë rreth me kajt Pasaj në thot E kam kërkuar leje zotit tim Që të bëjë stikfar për nanën time Kësa ju ka vdekë vëzë pagane Ka vdekë jo muslimane Dhe shko vëzë për nga mberi jo në sallë qëllë Ka vdekë nana vet Jo muslimane Ka thane këm lip Allahot O zot, a ban me bëjë stikfar për nanën time Fe kale Fe lem ju dhen li Ka thane bërrejra, thapem e selam Nuk këm dha leje, së më dha izëm nësa shikova se ndërsa sa për muslimanëve nanat i kanë muslimane apo e nuk mürziten as nuk bën dua përta apo atë kujtohet nëna jote me dua apo e mos më kanë disa dua çallohi ka apo rabbi hfili wali walideytek gjeku arun nanën e kanë kuptë dua po allah e ka bërtë ta mësoj përmes po këtë asjella shikon nanën e ka pasë jo muslimane ka thoni li pa allah të izën a ka mundsi të bëj istighfar për nanën tëme allah i ka, po ka, ka, po, ka, ka thonë jo pasaj ka thonë pa pejgamber sallallahu Pas sa i thash o zot Aban barë më të vizitoj Aban ve shkoj të sho, shovorin Tha mdhaleje Thot dhe kjo është vari në anëstime Kjo është vari i në anëstime ka qenë mes Medines edhe Edhe Mejkës Nona e vet ka qenë E mine E mine bintu wehb E minja nona, e, e bia e E wehbit E cila ka vdek E kemi përmejnë dhe historinë e përmesam Kuri ka pas përmesam 6 vjet Dhe e ka nohë përmesam jetim Sallallahu alaihi wasallam. Thot be ngjësom ne vazhdim fezurul qubur, fa fe inaha tudhkiru al-maut, ka thon vizitoni varrezat se kjo ju ua kujton juve vdekjet. Gjithashtu thot, ë uh, ë uh, tasbedu si Abdullah ibn Umari se bejgammeri jon sallallahu alaihi wasallam çonte eze kur e vizitonte te nje të sumur. Kur ka është muar Sa'd ibn Ubadah radiallahu an, ka shku pejgamber alaihi wasallam dhe e ka vizituar dhe ka qen shumë i sumur. Dheri pak para vdekis Thot dhe hinë me uh, Saad ibn Vekasin Edhe Abdullah ibn Meshulin Edhe Abdurrahman ibn Aufin Hinë në bashkë me Venjëm Sëlam Me vizitua kanë Saad ibn Ubeden Dhe dhe dhe familiar të vetë Kishin rëthuë për mi bo hizmet Të të sëmurit Dhe i ka thamë Venjë a Mela i Sëlam Kada a ka ndrujet Thanë jo e ja Rasulullah Endo është i sëmurë ende isëmurë dhe ka filluar me çaj shumë pejgamberi sallallahu alajhi. Ka nda dietarë këtu është argument se lejohet me çaj e të isëmurë. Lejohet me çaj edhe të të isëmurë. Pastaj ka thon pejgamberi jon sallallahu alajhi, ala tasmaun inallahu la yu'adhibu bidam al-ayni. Ka nda djoni, a nuk po të djali? Ka thon Allahu nuk donon për syrin për lotin e syrit. Dhe as për mërzin e zemrës, por Allahu donon Për këta, që ka folë ti Allah nuk dënëm se ti kanë shunenal. Allah as nuk dënëm se pëmërzitës Ama kur të folë shka zduesh Qish në la, pse në la Shka bojmë në mazë Këto, lafët e vajtimin Për këta Allah u dënën Pasa e ka thamë pengamber Ka thamë, Allah u me këta Ose dënën, ose më shirën Në se folë qish duhet Pasa e ka thamë pengamber I vde kur i dënohët Për vajtimin e familjes vetë Kër e vajton familia Allahu gjelola ka mundësi me e dënue të vdekurin Gjithasht të lezër pengamberi jonë Sallallahu aleyhi sallam Ka qajtë kur ka vdek Othman ibn Medhuni Radiallahu an I cil i lezër Othman ibn, ibn Medhuni Oshë vëllah i pengamberi Tare i salat dhe selam Prej gjinit Othman ibn Medhuni Jo ibn i afan Ibn Medhuni Kjësahabi ka qenë vëllah i pengamberi salam Prej gjinit Thotë Dhe ka prezentu në bedr Ka morë pjesë në luftën e bedri Dhe ka qenë një gja hiljet njëri shumë serios Pinë gja hiljet e ka po ha, rakien halam Pinë gja hiljet ka donë harri rakia zbanë mupije Ka qenë njëri shumë serios Dhe ka qenë shumë njëri cili ka po i badet Allah u gjeluala Dhe ka qenë luftëtar i madh Ka qenë nga fisnikët prej sahabeve Dhe ka qenë i pari prej muhajgjerëve që ka vdekt me dine Thot Aisha radiallahu anha E kam parë pengamberin sallallahu alaihi sallam Në vdekën e Othman ibn Medhunit Ju qabbil Othman Je kaputh Othmanin E kaputh pengamberin sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Wa hua mejiddu keqen vdek Dhe kemi par mejiddu keqen vdek Se kur kaputh pengamberin jon sallallahu alaihi sallam Ebu Beqra siddiqu Kashku e kaputh mbal pengamberin sallallahu alaihi sallam Dhe peksa e kanë djerë djetarët Se lejohet mu puth i vdekuri Lejohet mu puth I vdekur edhe më të shmallë për të fundën harë, para se me e futë në, në varë. Thot, ajë që e kumpa, duke e puzë vlavin e vetë për i gjirit, Othman i më dhe unin, thot, dhe ka në të sional shimë lotët. Këj ka qenë për nga më berë i jo në sotë, se më në vëzët. E ka, ka shprej emosionin e vetë, e ka shprej dhimëtën e vetë për vlezit e vetë. Thot, dhe mërzin të shumë për, për Othman i më dhe unin. Ibn i Medaunin Gjithashtë të lezër për ingamberi Jon sallallahu alaihi sallim Ka qajt edhe kur ka vdik hamza Kure kanë vra hamzën e luftën e hudit Dhe i ka po kit familar që, që, Si kur që e përmendëm uh, Kit familar ti ka i dik me të vet Kure ka po hamzën vet Ka thon e ketë mijën tem Kur kush spekon Dhe i ka mërzit qop Se a ka dikush me, me e qajt mijën Mijën e ti sepse ka qenë muha gjët A e ka non kit familën e vetë Për hirtë Allahu dhe për nga meri sallallahu A.S. adaj ka than Lakin hamzë të lebe va kjele Ka than për hamzë së për ka në kërkush Për hamzë së për ka në kërkush Që e përmendëm se pasaj disa të grave të nësarve Kanë fillu me e qajt Hamzën radiallahu anë Dhe dhe zhe gjithashtu për nga meri sallallahu a.s. ka qajt Mënyra që dhe me këtë e përfundojnë, pejgamberi ka pasur shumë rase, kur ka qaçhur po, po, me Ibn Undeb, po doin vetëm për pasqyrua dhe me portretizuese si si pejgamberi jon Sallallahu alaihi wasallam çant edhe e shpastë këtë. Ka qaçur ditë për ditë me Undeb nga nostalgjia. Dhe ne do të vinte nostalgjitë pejgamberi special. Se si pejgamberi ka pas nostalgji, dhikrayat i quaj këtu diçka, kjo ka qenë për nostalgjive. Tregon Aisha radhiyallahu anha. Thotë Lemë dërgoi elë Meke në fidata e asraum. Çeto roprit e Mekës, roprit e luftës së Bedrit nga Mekea, që u bë polemika a mi shlu apo mi vroj. Thot kur u mor vendimi për mi shlu më parë. Në mesin e ropve ishte kush? Edhe burri Zejnevës. Çigas pengamede sallallahu alaihi wasallam Ebul As. Ebul As, i cili ka dhënë luftë kundor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gruën e dhe shpar vëzër, ka lënë në Mekk. Zainebon cikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkaq ndodhëzër, këju kon pagan, më vonë ka pranuar islamin. Më uh, vonë ka pranuar dikon mes ë masiu ndo pas 6 viteve, masi e ka dhënë pe pe, pe Zainebës. Thotë, erdha njerëz të pibin parët me iliru ropret. Siçolinjer i familja vet, ka ardhë e ka pau po, që mbapunë vet vllavin e vet, dajin e vet. E ka pa po nzant rob lufte. Ka thon sa duhet për pa bënë themë liruç, çe kaç, çe kaç. Thot dhe tu i ardh plot për njerëz vetë i liruar oprit e vet. Thot Zejnabe ja i kishte thue çfarë? E kishte thue në lirimin e burrit të vet, e Bilal asit, një pasuri. Thot në rreth kësaj pasurie e kishu ni çafore. Çafore e cila okon e Hatixës. Kërë e ka mërtu Khatijja Zeyneben Me për nga me së nam Kërë e senam, ka mërtu e Zeyneben Ja ka dhënë dhurat një qaforet vet Qikës vet Që ta këtë hedije Dhe për nga me ka njofë thëtë qafore Se u ka në Khatijjës Dhe kërë e ka pa këtë qafore Ka fillu me, me kajt Ka fillu me me qajt Thot Aisha Dhe kërë e pa për nga me së nam thot Thot, rakkale harikaten, shedireten, u mërzit shumë për nga mërë sëllam, se ja ka kujtue, këtijën, pas të që ka dha, e ka di se që ka vetë e ka qukëta, se ka posë burë në vetë pagan, e endë e ka posë pagan, dhe endë e s'ka në rritë me unda. Thot, thë për nga mërë sëllam, in ra ejtum, en të tliku leha esiraha, vë të ruddu aleyha ledhi leha ka thonbenga e selam nëse ju doni nëse lepni leje sepse u është marrë vendimi vetë nga pejgamberi selam që nuk lirohet kur kush pos me pare. Je parë jep parë lirohesh jep parë lirosh dhe beza me gadice ky vendim u shtati i ymi përbashkët dhe i ka thon sahabeve nëse jepni leje ju nëse ka mundsi me a ja liruë burrin çikës teme edhe me ja kthi çaforun sepse kjo çafore ka çem e kujna E khëtijës radiallahu anë, e cilë e ja ka thënë dëratë Qikës së vetë Atërë thënë sahabët poja rësullë Allah Pasaj pengamberi sëllë Allah Ja ka mor besën e bulë asit Burit vetë edhe burit të zenebit Edhe i ka thënë Kimi aliru rrugën zenebës Pro kime shluë Qikën teme Edhe ka qes, zedil, imhari, thën, e ka shluë një përqesë E ka shluë një përqeles Që pasaj të ktheje e bulë asit Që mëstë hike Të ktheje qikën e pengamberi sëllë Allah alihi wasallam pa pengaveri jon sallallahu alaihi wasallam fonta se e ka marrë fialën e bulasi e ka marrë fialën pra ja ka thie çikën pengaverit sallallahu alaihi wasallam pra në këtë trazvezër pengamesi humurzit shumë nga nga çfar, nga kujtesa e cila kur e ka pa kët çafore e cila ka qenë e Hatices pastaj ka kalut e Zejnepja pastaj ka ardë muslimanat sin dormiecus për me ja liruar e burrin Zene, për së nëti allahu Anëa vardha, thët i mënë i mënë këtiri Pas ta i mërë vonë e ka pranur islamin Edhe ebul e bulë asit Tek muslimanët Pak pas Disa, disa prej viteve Dhe për nga mella isallat dhe selam Ja ka mbajt një qahun Qatë një qashka Shka e nga pas Toa për zene janë disa prej skenave Dhe fragmenteve dhe pjesëve të shkurtra nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ai e ka manifestuar të çarat dhe të kajtmen etina e lutim allah subhanahu wa taala ne këtë ditë të ramazanit allahul jelaluhu na mundson se të lirohemi pe xhenemit na mundson allahul jelalu që të bëhemi prej banorëve të xhenedit e lutim allah te bareke wa taala që zoti jon jelaluhu adhurimet tona allahut i bën qabul e lutim allah te bareke wa taala që zoti jon jelaluhu na mundson që në këtë natë të mëlloja në këtë natë të bega ta të mbushim me taravih ti mbushim me namaznate ti mbushim me dua me leximet e Kuranit ti bëjmë veprat të cilat do të bëhen shëbeb që ta meritojmë gëracinë e Zotit dhe të largohemi nga hidhrimi i Tij na qulu qouli hada